Slavosovia a 143-a Pentru darul așezării crucii în inimă. Aleluia, slavăție, Doamne, Iseristoase, și mulțumim, fiindcă nouă crucea ta s-o purtăm în inimă ne-ai dat și în trupul nostru o cruce pe ușa inimii ai așezat când închilia sufletului nostru ai intrat. Aleluia, slavă ție, Doamne Iisuri i bine și mulțumim, fiindcă nouă crucea ta o purtăm în inimă ne-ai dat. De aceea pe ușa cuvântului nostru o cruce ai așezat, când în chilia minții noastre ai intrat. Aleluia slavă ție, Doamne Iisuri i bine și mulțumim, fiindcă nouă crucea ta s-o purtăm în inimă ne-ai dat. De aceea pe cumpăna cugetului nostru o cruce ai așezat. Când în conștiinței noastre, sălașul tău de veci ai fixat. Aleluia, slavă ți Doamne Iisus te iubim și îți mulțumim, fiindcă nouă crucea neamului nostru să o purtăm ne-ai dat. De aceea, crucea rugăciunii noastre, pe aripile credinței și iubirii la cer, ai înălțat. Aleluia, slavă ți Doamne Iisus te iubim și îți mulțumim, fiindcă nouă crucea cărții tale să o purtăm în lume ne-ai dat și cuvintele ei, cu faptele, cuvintele și gândurile noastre, le-am trăit neîncetat. Aleluia slavă ție, Doamne seristoase. te iubim și îți mulțumim, fiindcă semnul crucitale furtuna gândurilor și marea curietului nostru a potolit când imanul cel liniștit al legilor tale ne-ai descoperit și când în inimă ai poposit. Aleluia, slavă ție Doamne, Iisus te iubim și-ți mulțumim, fiindcă noi crucea răbdării în războiul cu trupul, cu lumea și cu demonii s ne-am nevoit și după mărimea ei, măsura ta pentru noi a întocmit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin crucea ta ca o sabie, voia noastră ai tăiat, sufletul nostru, ca pe un miel, ne-l ai sacrificat. Și din piatra de diamant a credinței noastre, o cruce în inima neamului nostru, ți-ai înalțat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisuse Hristoase, te iubim și îți mulțumim, fiindcă iubirea ta, ca o cruce, ne-ai dat și un altar de jertfă în inima noastră. Pentru neamul nostru ai așezat. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, Iisus, bine și mulțumim, fiindcă inima noastră la tine ai chemat și în ea crucea neamului nostru ai luat.